dar din inimă, poveste populară rusă. Cândva de mult de tot au existat patru prieteni muzicanți care plecaseră din satul lor și îi rătăceau pe drumuri fără capăt, cântau prin târguri și cetăți sau pe la hanurile de la răscruci pentru alți călători osteniți. Adeseori primeau pentru frumoasele balade pe care le cântau câțiva bănuți de aramă, câte un codru de pâine sau chiar o masă strașnică. Alte ori cântau pe degeaba, dar lor le părea bine că oamenii îi ascultau cu plăcere. Într-o seară, cei patru muzicanți au mers, sau au tot mers pe un pustiu, sperând că vor ajunge într-un sat sau măcar la un ham de cât populat. Luna se ridicase binișor pe cer, dar nu se zărea urmă de așezare omenească. Ajunse curând în apropierea unor ruine impresionante. Hmm, probabil că în locul acela... Se ridicase cândva o cetate frumoasă în care trăiseră mulți târcoveți și poate existase și un stăpân mândru, un uh, prinț neînfricat. Oamenii dispăruseră de lungă vreme, zidurile groase fuseseră răroase de neîndurătorul timp, dar tot ar fi fost un loc bun ca adăpost pentru muzicanții noștri. Ce-ar fi dacă ne-am oprit să noptăm în umbra acestor ziduri? N-ar fi tocmai rău, deși mă tem de ruinele astea, nu știu, e, e ceva ciudat aici. Poate că mai există totuși un stăpân al locului să-l îmbunăm pe slăvitul stăpân, fie că există, fie că e oale și ulcele. Da, da, da, da. să-i cântăm ceva frumos, atunci... S-ar putea să ne ierte că am intrat în cetatea lui. Da, și ne va lăsa să ne odihnim aici oasele obosite. Slăvite stăpân al acestor locuri, ascultă-ne și ocrotește-ne somnul după cântarea aceasta. În noaptea aceea... Zidurile vechi și dărăpânate, scăldate de lumina albă a lunii, au ascultat o splendidă baladă de demult. Când au încheiat cântarea, unul dintre muzicanți s-a înclinat în fața ruinelor, ca și când ar fi fost niște ființe omenești, apoi a întrebat. Stăpâne al acestor locuri, avem în voia la ta spre a ne odihni sub aceste ziduri o noapte? Cei patru muzicanți erau gata să-i spunească în râs de gluma pe care o făcuseră. Când, dinspre ruine, de undeva de sus, s-a auzit... Da, vă puteți odihni aici. Cel care îi făcuse să le înghețe sângele în vine cu răspunsul lui, apărut ca din pământ drept în fața celor patru muzicanți. Era un pitic de un cot cu barba albă, având pe cap o tichiuță de culoare neagră. Nu era o vedenie... Și-au dat seama muzicanții după ce s-au frecat la ochi, mai ales că piticul și-a continuat vorba Mă bucur că s-a trecut prin locurile astea pe unde n am mai călcat de lungă vreme picior de pământean Pentru gândurile voastre bune și pentru cântecul care m-a fermecat vreau să vă răsplătesc Nu am marile comori, dar o să vă dau din toată inima, din puținul meu l a spus piticul și-a întins fiecărui muzicant câte o ramură verde de nuc Înainte ca vreunul dintre cei patru prieteni să scoată o vorbă, arătarea s-a pierdut în dărătul ruinelor. Ca trezit din somn, oamenii s-au privit unul pe celălalt. Oh. O Oare am visat cu ochii deschiși? Nu. nu, pentru că nu e posibil să visăm toți. Același vis și să avem câte o ramură de nuc în mână. Da, ciudată treabă cu voie... Fără de voie, mie nu -mi mai vine să dorm în ruinile acestea. Cred că ar fi mai bine să ne îndepărtăm de cetate cât de repede ne urmăține picioarele. Da. Da e mult mai bine. Dar ce facem cu ramurile de nuc? Face fiecare ce vrea. Eu eu duc lui meu. Ceilalți trei muzicanți au pufnit în râs și au aruncat într-un șans de pe marginea drumului crenguțele înfrunzite de nuc. Se gândeau că n-ar fi fost de niciun folos și pe deasupra i-ar fi încurcat la mers. Erau foarte osteniți când au regăsit calea spre satul lor dintre dealuri. Înainte de a se duce la culcare, muzicantul care păstrase creanga de nuc, i-a dat-o fiului său, apoi s-a întins pe laviță și a adormit buștean. Dis de dimineață, băiețașul s-a ridicat din pat înaintea tatălui său și s-a uitat mirat la ramura plină de nuci. A încercat să spargă o nucă pentru a o mânca, dar n-a izbudit. S-a dus la tatălui și l-a trezit din somn. Tată, tată, ce fel de nuci mi-ai adus? Sunt galbene și foarte tari. Nu se spar cu niciun chip. Muzicantul s-a uitat la creanga de nuc. Acum era plină de nuci, numai și numai din aur. Ha, va să zic că piticul îi se regește pentru cântarea lor. S-a repezit în sala lui și le-a povestit minuna. Aceștia n-au stat mult pe gânduri și au fugit într-un suflet înapoi la ruine. Au răscolit iarba și tufișurile, Au căutat în șanțul în care aruncaseră cu atâta nepăsare darul piticului. Aveau lacrimi în ochi de necaz că nu au găsit ramurile de nuc care i a fi făcut bogați pentru tot restul vieții. S-au întors acasă foarte triști, cu mâinile goale, supărați că nu fuseseră în stare să păstreze precum prietenul lor ceea ce primiseră de la duhul cetății părăsite. Atunci muzicanții au compus un cântec pe care l-au ascultat mulți oameni ani și ani de zile. Se spunea în acel cântec tânguitor că un dar, oricât de mic ar fi el, nu trebuie să fie disprețuit dacă este oferit din toată inima. Ați ascultat Un dar din inimă, poveste populară rusă. Au interpretat actorii Ruxandra Sireteanu, Leonard Popovici, George Ivașcu, Ioana Chelaru, Violeta Mitescu.